«Люблю тебе, мамо!» «Ой!» Мама здивовано озирнулася і посміхнулася, посмішка дісталася аж очей. «Я теж тебе люблю, Люба! Побачимося зранку і передай вітання Ніші і Могану від мене!» Передом Піп зачинила двері. Поглянула на цегляну стіну під своїм вікном, ставши саме там, де він міг стояти. Вранці знову падав дощ, тож нічого не видно, але по стіні тягнулися якісь білі розмиті сліди. Можливо, вони завжди там були, а можливо і ні. Вона зупинилася біля своєї машини, а потім пройшла повз неї. Не варто сідати за кермо, це, певно, небезпечно. Таблетки ще діяли, тягнули донизу, і весь світ здавався сном, що розгортається навколо. поза позапростір. Вона наділа навушники, виходячи з під'їзної доріжки, і рушила вниз вулицею Мартінсендвей. Вона навіть не хотіла нічого слухати. Просто увімкнула шумопоглинання і спробувала знову зависнути в цьому вільному, відірваному від усього просторі. Зникнути. Там, де постріли, три РР і криклива музика не могли її знайти. Вниз по головній вулиці, повз бок Еллар і бібліотеку, повз кав'ярню, де всередині була кара, що простягала комусь дві чашки на виніс, і Піп змогла прочитати по губах подруги. Обережно вони гарячі, але Піп не зупинилася. Повз крістов стріт ліворуч, яка вела до будинку Беллів, та Енді вже не там, вона зараз тут і Піп, повертає праворуч, вниз вал потім на розслане. Дерева тремтіли над нею. Вони завжди тут такі, наче щось знають. Вона пройшла півдороги, її погляд вперся у сині двері, що з'явилися попереду. Дім над, їй не хотілося цього». Але вона мусила. Ця смертельна гра між нею і дете привела її сюди, і вона була на крок позаду. Вона зупинилася на тротуарі перед будинком, спустила рюкзак на лікоть, щоб покласти навушники всередину. Застібнула, глибоко вдихнула і рушила до стежки. Задзвонив телефон, у кишені худі. Вібрував біля стегна. Піп миттєво сунула руку в кишеню, невпевнено витягла телефон і зиркнула на екран. Невідомий номер, її серце поповзло вгору по хребту. Вона знала, це він те, і тепер вона його має, мат. Піп пройшла повз будинок над, телефон усе ще дзвонив у її зімкнутих руках. Коли опинилася поза полем зору Дасілв, вона піднесла телефон і двічі натиснула бічну кнопку, щоб переадресувати дзвінок у колтрепер. «Екран згас. Крок один. Крок два. Крок три». Екран знову засвітився, новий дзвінок, але цього разу не невідомий номер. На екрані прокручувався мобільний номер без маски, піп його не впізнала, але це не мало значення це був прямий зв'язок із ДТ, із Даніелом Дасіввою, реальний доказ, кінець гри. Вона могла не відповідати, можна було просто дати йому відбитися, але палець вже тиснув зелений значок, підносив телефон до вуха. Привіт, ете. Сказала Піп, ідучи вниз розслане, туди, де будинки танули, а дерева ставали густішими. Вони вже не просто тремтіли, вони махали їй, або тобі більше до вподоби задушник зіслав. У слухавці пролунав звука, різкий і водночас м'який. Це був не вітер, це був він його дихання. Він ще не знав, що все, кінець, що вона вже перемогла. Що цей третій, останній дзвінок, його фатальна помилка». «Я б залишилася з ДТ», – сказала Піпа. «Більше пасує, особливо враховуючи, що ти не зіслав. Ти звідси, з Літл Кілтона». Піпа йшла далі. Крона дерев уже закривала від неї денне сонце, дорога стала смугастою від Тінеї. «Мені сподобався твій фокус учора ввечері. Дуже ефектно. І я знаю, що ти хотів мене спитати, хто б шукав мене, якби я зникла, але в мене є питання до тебе». Вона зупинилася. Знову подих у слухавці. Він чекав. «Хто прийде до тебе, коли ти будеш у клітці?» – спитала вона. «Бо саме туди ти йдеш». Гортанне рипіння у слухавці, подих застряг у нього в горлі, три гучних гудки у вусі Піп. Він поклав слухавку. Піп подивилася на телефон, кутики губ розтяглися майже в усмісті, спіймала. Полегшення накотило одразу, мов зняло страшенний тягар із плечей, Повертаючи її у світ, у реальний світ Нормальне життя Команда Раві і Піп Вона не могла дочекатися, коли розповість йому Ось воно вже майже в руках Залишилося тільки взяти Щось середнє між кашлем і сміхом Вирвалося з її губ Вона зайшла в останні дзвінки І ще раз подивилася на цей номер Мабуть, це теж телефон-одноденка Якщо врахувати, що раніше його не ловили Але, можливо, і ні Можливо, це його справжній номер, і він візьме слухавку, не подумавши, відповість своїм ім'ям, або автовідповідач видасть його. Піп могла б негайно йти до Гокінса з цим номером, але хотіла знати сама. Вона мала знайти його, дізнатися ім'я і усе все. Даніель да Сільва, ДТ задушника. Вона це заслужила, вона перемогла, і, можливо, він має відчути це на собі. Страх, невпевненість, його екран, що засвічується. Невідомий номер. Це вагання, відповідати чи ні. Він не дізнається, що це вона. Вона теж буде під маскою, як і він. Все ще, ідучи під густими деревами, давно забувши про будинок Ната, Піп скопіювала його номер у клавіатуру. Перед номером набрала 141 маскування. Її палець тремтів, зависнувши над зеленим значком. Ось воно, цей момент... Вона натиснула кнопку.